katiba ya yeah. TFF. Inaruhusu kwa maana tafsiri pana. Narudia hili tena kwa sababu nishalisemwa katule. Mkutano mkuu ni wajumbe. Wanapokuja mahali wanakuja wajumbe. Na ni wajumbe wale wanafanya maamuzi. Kwa hiyo mkutano mkuu sikikao kwa maana nimetoa mfano mmoja kwa moja na ipo duniani sasa watu wanakutana simara moja wanakutana kwa teleconferencing nimetoa mfano huo kwa kabisa tumefika kwa kutumia waraka maana maana nyaraka zinaweza zikaenda kila mjumbe akapata moja moja na akapewa hoja na akapewa nafasi ya kutoa mawazo yake na tumefika huko kwa sababu wajumbe wenyewe wale wa mpatano mkuu wa wakasema hatutaki hili lakini narudia tena Kla, lakina, tatu wamesema hatutaki Sabina, saba wamesema ndiyo Sababu mbili Sababu mbili Moja mambo ya siri siri sana sana ya mtu mmoja hata watu wili watu atakwenda kunong'onda kama mimi fulani na mahusiano naye kwa hiyo, kwa hiyo hakuna siri. Eh. Siri again. Wao wanaweza kufanya siri lakini atakwenda kumwambia rafiki yake kwa sababu hakuna siri. Ngoja pole pole, pole pole. Hakuna siri. Kwa hiyo mnakuwa watu mlenda... tunadai tukua watu wanga sasa hivi. 20. Na tulipo wazi wala hakuna siri. Na tukasema, "Jamani, kwanza tukubaliana. Tendo tunashukuru Tukasema kwanza tukubaliana. utaratibu. Tukazungumza kwanza hili la hawa ambao wameandika barua. Hawakujibu. Tukasema kitaratibu natakiwa walete zile. Lakini jamani tunatenda haki. Tukazunguka sana karibu nusanzima. Tukakubaliana hapana, wahesabiki hapana. Kwa hiyo wakachukuliwa watu pale Giteng. Wakawa wanasema rukwa. Sio wapi Kigoma. Huyo mbona kwenye radio alisema anapinga na yakajibwa. Yaani kwa hiyo kwa hiyo <laughs> ilikuwa wazi. Baada ya hapo zile zimewekwa. Zile zimewekwa. Mtu yote aje tu. Nasubiri kabla kuna watu waje tu atakuta zile zimewekwa zimepangwa. Fulani, fulani, fulani. Mkuu wa fulani wamesema hapana zipo. Tiefu zipo, zimefungiwa vizuri? Sawa, tunamalizia hapo sasa ile official game. Sawa sawa raisim wakati natangaza kwamba mtatumia njia ya 88. Hata busara. Kama jibu tu haya. Ngoja nikupe ngoja nikujibu moja kwa moja. <laughs> Jambo hili limekuwa zito kwa sababu akili ya kawaida inapata taabu kuelewa. Wajua akili ya kawaida na, na limechochoewa hivi. kwamba akili akasema ah huyu karuhisiwa mkaka 2008. Inakuaje leo tena sasa hivi ni bwana mkubwa zaidi. Akatwe kwa hiyo akili ya kawaida hata bibi yangu anauliza. Akili ya kawaida haingii. Ndio wani mzumbuza kwa utulivu kabisa. Unapopeleka waraka. yes, waraka ule umesema ndiyo hapana, akusema kwamba eh? Uandike hapa uandike ndio peke yake. Wazi kabisa. Sasa. Ye. Sasa hilo ni swali lingine sasa. Eh? Yes sasa ukiangalia sasa hao heshima majibu yao. Maana maana kuna wao wow, wanasemaje? Kwa nini wamemkata? Wanasema niko sababu ya kampeni. Sio? Ndio ndio ma maelezo ambayo alipinga waraka. Alipinga ndio unasema alipinga waraka. Mm -hmm. Lakisha ndio nasema kwa akili ya kawaida utakiwa useme ndiyo hawapana. Kwa hiyo basically ndio maana nikasema mwanzo hapa whether ndio au hapana. Sidan ni kama ndio debate. Sisi hapa tuwezi ku debate kwamba ah huyu alikuwa na haki au hapana. Lakini kusema kweli takili ya kaida anasema ah huyu aliruhusiwa mwaka 2008. Leo anakataa. Ata nakwambia mpaka bibi yangu anasema kule. Lakini bibi yangu pia anamwambia Sabibi bibi Luke. Sasa tumeshawapa watu kazi uwezi ukajua maana at the end of the day inawezekana walikaa wakataka sasa justification kule ulikuwa labda team manager miaka mingapi sio laba 10 miaka mingapi huku Kagero imekama wakajumlisha wakapata miezi nane, au miaka minne na mwezi 11 bado mwezi mmoja unanasema sasa hayo hayo CA msicheke msicheke ndio maana nikasema Nadhani hatuna sababu ya kuzuia justice na ndio maana lazima kuwe na nguvu ya nini ya hoja kwa hiyo hoja mfano mtu anaweza kaja akasema jamani eh nyinyi mlipataje miezi na miaka 5 na miezi moja? mimi hapa bila miaka mitano sio sisi wa kuamua hilo hiyo ndio hoja yangu wa kuamua hiyo ni review ama Atengeneze dossier yake apeleke kwa wakubwa. Awito gani? Ndiyo, ni sawa. Leo hivi tunamtafuta maamuzi ya kamati ile ya ufaa ambayo mlikuwa mnaishinda. Sio tuna kamati ya rufaa. kamati. Na ni kwa sababu gani? Kwa sababu kisheria kawaida unategemewa ufuate maamuzi yale. Lakini kamati hii ya rufaa sasa kwa sababu chombo kiko pa hakikatazi kuhoji. Na kama inaweza ikajiridhisha kwamba ah hapana hii miaka mitano haijafika wanaweza hata haikote wanafanya hivyo Lakini narudia tena tu hapa si mali pake pa kuzungumzia huyu kaonewa hau huyu kafanya nini unaweza kuzungumzia ana officially Ukimtafuta nini pembeni ukinongoneza naweza niambia ah mimi nadhani bwana au huyo kapiga rumu lakini hapa lazima tufate nini kanuni ambazo tunazo kamati imeshafanya ama review au ipeleke mbele yuko bukobwa ananyosha mkono vipu bwana hebu tuchirie masoko jamani ananyosha jambo lolote msiba aje wajua wajua aje wajua bana mimi mimi niko kwa sababu jambo hili ni very sensitive na mimi naomba tutulie Nipo na nitaajibu kutoka moyoni kabisa kabisa. Kwa sababu nia yangu tusaidiane hapa. Sababu mshikaraisi. Yes. Naombaanze kwanza kama nitauliza swali ambalo ah, leo usha mjituzani. Natamani hizo zionekane. Sasa nilianza bapema hapo. Labani sema kwamba nafurahi sana kwa heshima hiyo na hiyo imani. Lakini ukweli ni kwamba Katiba ya TFF ndio ile mweka rais. Katiba ya TFF Ndiyo ileiomba vyombo hivyo. Kwa hivyo haiwezekani ukifanya jambo kinyume na katiba na napenda niseme wazi. Yako mambo mengi ambayo yametokea hapa kwa kweli ningekuwa mri yangu ningeza nikaibadilisha siku za nyuma huko. Siku za nyuma. Lakini unaangalia ni chombo gani? Nina nina uwezo nacho? ndiyo utawala bora. Kwa hiyo kwa vivyoote vile nadhani ni heshima ni matumaini lakini rais wa TFF hana uwezo wa kutengua kufanya kitu kinyume na katiba. Ndio maana nika nikarudia nikasema lakini matumaini yapo hakuna uhakika kwa sababu uweze kuwa na uhakika kwa sababu wanaofanya hivyo ni watu wengine viwango vingine sio sisi wala sio hizo committee. Kuna review. Na nimefurahi hao vijana wameomba kuna wawili ambao wameomba review. Wanafanya vizuri kwa sababu ndio taratibu. Na nikasema baada ya hapo pia wanaweza kupeleka FIFA. Niepata habari kama yumepeleka FIFA tayari sina hakika lakini sijaambiwa sija, sija na FIFA lolote lakini nimesema kama wamepeleka, FIFA wakituuliza tutamwambia kulasha John fanye uchunguzi maana hakuna chombo kingine nchini sasa hivi kwa mujibu wa katiba yetu ambacho kinaweza ikalisubulikia hivi na pia kuna uwezekano wa kwenda kasi kama ataona ni mwimu hilo sasa ni lake na hatuwezi kulingilia lakini akilifanya fine sisi nia yetu ni kuona kwamba haki inatendeka